Estàis entrant en el Salto Radio. Permaneceu a la escucha. Elsaltodiario.com. L'educació ha estat un tema polèmic a les Illes Balears des que ha començat la legislatura i la tensió entre la Conselleria i els docents de l'escola pública s'ha intensificat en les darreres setmanes. El descontentament per la posada en marxa d'un pla pilot de l'acció de llengua durant el curs 2024-2025 se li suma ara el pacte programàtic del govern de Marga Proens amb Vox per aprovar els pressupostos. A canvi d'uns vots, el PP s'ha compromès a incloure el castellà com a llengua vehicular de l'ensenyament sense tenir en compte la veu dels professionals ni dels pares. L'Assemblea de Docents de les Illes ha tret de l'armari les samarretes verdes, que va més d'una dècada fa natural decret del trilingüisme de José Ramón Bauzá. Prepara també un seguit d'accions perquè quan comenci el següent curs l'acord dels populars amb l'extrema dreta no sigui més que paper banyat. A El Salto Ràdio ens volem atracar al col·lectiu i conèixer més a fons quina és la situació de l'escola pública en aquesta comunitat. Per això, s'altra banda, desfil telefònic, mos hi esperen a Marina Vergés, portaveu de l'Assemblea de Docents de les Illes Balears. Molt bon dia, Marina, i moltes gràcies per el teu temps. A vosaltres, gràcies, bon dia. Duís, uns mesos d'atenció. Vivim, un... Vivim bastanta... Tot està molt mogut. Sí, la veritat és que des de l'any passat, ja, quan es va, es va tornar a reactivar l'assemblea de docents, ja, ja va ser com un xup-xup que es s'anava cuinant. Però sí, diguéssim que aquest acord per aprovar els, els pressupostos ha estat ja l'esclat definitiu, vull dir, ja s'han sobrepassat totes les línies vermelles imaginables, vull dir, eh, una marca Provenç s'omplia la boca l'any passat dient que hi havia certs aspectes, certes línies vermelles que mai traspassarien, bé, doncs potser és que haurien d'haver aclarit què, què entén ella per línies vermelles, perquè no són les mateixes que les nostres, no? i per tant eh, no, no podíem, no podíem eh, permetre que Um, aquesta situació no tingués una resposta contundent. I quines són aquestes línies vermelles per Valtros? Bé, són línies vermelles que evidentment és d'atacar la llengua catalana i la, amb el que implica la llengua catalana de integració, inclusió, cohesió social. Ah, la llengua catalana no és només la llengua, com et com a llengua per sí, si, que ja hauria d'estar més que protegida, perquè és una riquesa cultural el, el, a tota la diversitat lingüística del món. No? Però a part d'això, és una identitat, és una història, és un passat i és una manera d'integrar-se dins la nostra societat. Per tant, atacar la llengua és estar atacant a tota una cultura, una comunitat, una identitat. No? Això d'entrada. No? Però aquesta vegada va molt més enllà. Va més enllà de la llengua o va a, a tocar altres aspectes que també s'inclouen dins la llengua i que moltes vegades quan defenses la llengua no, no els tens present, no? És a dir, ataca el que són els fonaments, la base de l'escola, de l'escola, de la nostra escola, del nostre model d'escola. És a dir, ataquen eh, fets com la memòria històrica, no? Dir, tu eduques a l'escola amb valors, en valors democràtics, valors tolerants, valors d'igualtat, valors antiracisme, valors feministes, tu com a escola Evidentment, i tot això ho fas en català, però com a escola fas tot això i, a, i aquests senyors venen i s'ho perquè han de d'aprovar uns pressupostos. No? Bé, són xenòfobs, són, evidentment, mentiders i hipòcrites perquè per una banda diuen una cosa i després en fan una altra, eh, és, són racistes, eh, són eh, negacionistes eh, climàtics, són de tots. És que tu miris com tu miris, no se poden salvar per allò. Uh -huh. Si sí, no ho dic malament, el 3 de juny va tenir una assemblea. El 30 de maig va publicar un comunicat en el qual tillàveu de vergonyós aquest pacte. Què és el que s'ha de fer? Què podeu fer i què pot fer la, la, la societat? La societat ha de dir no. És a dir, estem davant d'una agressió i per desgràcia hem hagut d'aprendre com a societat a que, que, que davant de les agressions tolerància zero. No? I dic per desgràcia perquè si no hi haguessin agressions no importaria, no? però eh, agressions de violència de gènere, agressions de, de, de qualsevol tipus, tolerància zero. No? Doncs això és una agressió en tota regla, però brutal, perquè a més a més, això que us deia abans, toca diferents aspectes eh, eh, culturals nostres i per tant, davant d'una agressió, tolerància zero. I una resposta contundent. No afecta només els professors. Afecta a tota la societat, perquè afecta a la nostra educació, el la nostra educació està creant les, les persones que seran el nostre futur. Per tant, està afectant a tota la societat. Per això, no, els docents no estem sols. Tenim la FAP al nostre costat, tenim eh, tot el que tots els elements que conformen la comunitat educativa al nostre costat, que li estan dient eh, el govern, no, per aquí no. Mm -hmm heu escrit en el mes d'un comunicat que teniu la sensació que directament volen desmantellar la educació pública. Sí, sí, no estan eliminant línies de determinats centres perquè aquell centre acabi desapareixent i ho fan, clar, a veure l'enemic hem no tenir molt clar que sap el que fa eh? i ho fa d'allò de eh, que no es noti la forma però ho van fent, el que passa que nosaltres hem d'anar més vius en aquest sentit és dir, va fent una cosa aquí, una cosa allà i quan te dones, han desaparegut dos instituts una escola un... i què ha passat no? és a dir, ho van fent de manera eh, civilina, eh? ho van fent, ho van fent i, i, i quan vols reaccionar ja és massa tard per tant, com que ja hi ha centres que, que ja està que ja estan eh, extingits pràcticament com l'IES Politécnic o el teip eh, Felip Bausà, per exemple, eh, doncs això ha aixecat l'alarma la, la, i alerta que si veieu que en algun centre s'elimina una línia és que això és l'inici, és l'inici del final, no? I per tant estem reaccionant perquè això afecta evidentment a les famílies que viuen en aquelles barriades. Quina opció tenen aquestes famílies? Evidentment la conselleria et dirà que han derivat aquests alumnes a altres escoles públiques que estan més lluny, que no són d'aquella barriada, que estan més lluny, però no només això. Són escoles públiques que estan sobresaturades. Uh -huh. Que van a ratios a tope, no tenen espai, estan demanant eh, modelació dels centres perquè van amb aules modulars, van prefabricades, tal i qual. Aleshores, quina opció tenen les famílies? Que jo, com a mare, entenc perfectament. Jo he d'enviar el meu fill a un lloc on no hi caben tenint una concertada al costat de casa? I, evidentment, com que la concertada sí que té espai físic, doncs la conselleria augmenta les línies a les concertades i ja està. No? I ja la tenim. És a dir, he eliminat escola pública i afavoreixo indirectament, perquè ells diran que no, que han reco·locat els nens a escoles públiques, uh -huh. però els pares, per, per, per, per conciliació familiar, no poden tenir els nens sants escampats i aleshores l'escola que tinc al costat de casa, i és la concertada. I Llavors la concertada diu, és es que no ens caben, ah, no, no us preocupeu, una línia més o dues línies més. No? Aleshores, uh -huh. això és un desmantellament de l'escola pública. El missatge que volem donar als docents a, a les senyories del PP Vox és que ells ja poden anar firmant acords que quan aquests acords arribin als instituts seran paper banyat. I això que vol dir? Que els docents no pensem aplicar-ho. No, perquè la llei, d'entrada, fins que no canvien la llei, la llei ens protegeix. Els nostres projectes lingüístics, que el conseller Vera s'omple la boca dient que els projectes lingüístics no es tocaran, doncs els nostres projectes lingüístics blinden que l'escola, que la llengua vehicular de l'escola sigui el català. Per tant, aquí s'hauran de tocar moltes més coses, però Uh, i si no, i si no, que vinguin ells i per uh, imperatiu o legal i per imposició, que facin els canvis que creguin, però uh, hauran d'entrar dins les aules i obligar-nos els, els docents a fer-ho perquè no ho pensem fer. Aleshores, ja poden anar dient. Ara, el que és preocupant és, és veritat que amb la legislació vigent no es pot convertir el castellà en llengua vehicular, d'acord, però uh, fixeu-vos que uh, la portaveu de Vox va dir claríssimament que eh, que el seu objectiu era acabar amb el decret de mínims. Ho va dir literalment a la roba de premsa, que volien acabar, exterminar el decret de mínims. Per tant, ara potser no, però el seu objectiu és arribar-hi. Si han de modificar lleis, i comencen per dir que volen modificar la llei d'educació, si han de modificar, doncs modificaran. I això és el que no podem permetre. D'acord? De moment, el que hem d'exigir és que es compleixin els projectes lingüístics de centre de l'institut. I el primer que ha de fer la conselleria és comprovar que en tots els instituts es compleix el projecte lingüístic de centre, que aquesta és una altra. És una reivindicació que fa anys que arrosseguem que nosaltres exigim a Inspecció Educativa que, si us plau, vagi als centres a comprovar, i si, si es compleix, i si no és així, obligar a complir-se els projectes lingüístics de centre. Mm -hmm. Fa uns anys Balears va sortir al carrer per defensar l'educació. Què cal fer? Quines passes s'ha d'implicar a la societat? Aquest mes de juny serà un mes en el qual haurem d'estar molt pendents de les vostres xarxes socials, sortint al carrer... A veure, damunt la taula ja és tot. Eh? Nosaltres ja vàrem dir que si, si ens volien atacar, doncs ens hi trobarien. No? Eh, damunt la taula ja és tot, però crec que hem d'anar per passes. És a dir, no avançarem, evidentment, les... Eh les estratègies que tenim planificades, perquè, no, perquè seria eh, fer-les prou efectives després, però ja hi arribarem a tot el que haguem d'arribar. Ara, de moment, i el més important és que si volem tenir tota aquesta gent disposada a sortir al carrer, primer la gent ha de saber de què estem parlant. El PP ha jugat a la desinformació, ha jugat a mentir, ha jugat a falsejar, informació. Aleshores, el, la primera feina ja que tenim l'Assemblea de Docents és uh, informar a la societat de quines conseqüències té això que està fent el PP. Perquè a vegades, ja ah, això és cosa dels profis només. No, no, no, no. no. A, en, quina implicació té tot? I aleshores, quan haguem fet aquesta part més pedagògica, diguéssim, de la nostra professió, quan haguem fet aquesta part més pedagògica informativa, aleshores sí que podrem demanar que tothom s'impliqui, però és evident que tu no pots demanar a algú que, que surti a fer el que sigui o que, o que faci manifestacions en xarxa si primer no l'has explicat de què estem parlant. Aquestes darreres setmanes de curs farem activitats diverses d'informació, però que estem preparant el curs que ve. És a dir, anem de vacances però no anem de vacances. Eh? Vull dir, al setembre, setembre no serà un curs normal i el començarem. Amb, amb, amb, amb conseqüències, és a dir, en funció de, com veiem, que estigui reaccionant el, el govern. Però no ens aturarem a fer ara quatre manifestos i quatre fotos, camisetes verdes a les fotos, i ja està, i l'any que ve eh, passar pàgina i curs nou. No, no, no, no, no, no. Ara, senzillament, estem escalfant motors, estem informant, estem mm, posant, exposant, visibilitzant quina és la realitat i després farem tot el que calgui, tot el que calgui. No ens fa por absolutament res. Hi ha problemes actuals de l'educació que no els ha creat aquest govern. És a dir, altres també heu estat crítics amb els anteriors governs, que és allò, sí, sí, sí. Que, és allò que també nafrancina Armengol o es govern de nafrancina Armengol no va tractar amb, amb valentia no? o posar els pressupostos. D'entrada, el, el, el cas de la llengua del català, ara, comparat amb els darrers resultats d'hiacció, que són del 23, comparats amb el del 2013, que és l'any Bausà, en aquests 10 anys, 11 anys de diferència, el català ha baixat 10 punts. I en tota aquesta baixada no sempre hi ha hagut PP governant i no s'ha fet res per aturar aquesta davallada. És evident que no s'ha atacat al català Ah, és a dir, no ens hem hagut de defensar perquè ens sentíssim atacat, però tampoc no s'han posat les mesures necessàries, no s'han implementat cap programa aposta per aturar això que era evident, que era la situació de davallada del català. Això, per, per una banda, evidentment que no era una agressió brutal i frontal com la que, que, la que practiquen PP-Vox. Ah? Però bé, amb, amb, amb la mesura de les responsabilitats de cadascú tenim això. Però és igual, seguim tenint un problema de ràtios excessives de les aules, i no és només que no puguem atendre tants alumnes, és que no podem atendre tants alumnes amb tantes necessitats individuals dels alumnes. Tenim moltíssims alumnes, hi ha classes de 25 alumnes on 15 són de necessitats educatives. No te dona, no te dona el temps per, per poder atendre els alumnes i tots es mereixen la nostra atenció, absolutament tots. No tenim els espais així com toca. Aules massa petites per a la quantitat d'alumnes. No tenim la climatització que toca. Ens morim de fred ens morim de calor. I ja no parlo de jo com a professional d'allò de, diguéssim, de sanitat laboral, sinó parlo dels alumnes. Tu com pots estar atent a un professor quan no pots ni respirar de calor? És dir, és complicat això. Hi ha moltíssimes altres demandes, moltíssimes. El PP de Til el TIL usar, es va carregar el grup d'immersió lingüística que anaven als centres a ensenyar als professors tècniques per ajudar els nens a fer la integració lingüística. Això se'l va carregar, doncs els anys posteriors no el varen recuperar i allà el tenim perdut i el necessitem, però ja. És a dir, hi ha unes demandes que venen d'enrere, el que passa que, clar, evidentment això és la traca final, aquí ja, o, o, no, no, per aquí ja no podem passar perquè si no la desapareixem. Els nostres valors com a escola desapareixen. A l'assemblea de docents hi trobam persones de diferents edats, de diferents illes, de diferents mm, ideologies... Si t'he la veritat, com a assemblea de docents no tenim massa bona experiència en cap partit, perquè això que dèiem, de governi qui governi, nosaltres no hem notat massa el canvi. No, no hem notat tants atacs, potser, però el canvi no l'hem notat. O sigui, no. De fet, a l'assemblea de docents està oberta a tothom, però en cap moment estem relacionats amb cap partit en concrets, En cap. I tampoc no volem jugar a que determinats partits s'aprofitin ara per fer-se la foto al nostre costat, cosa que s'hi varen fer durant el moment de beusar d'acord? No, no es tracta de fer-se la foto. Ara bé, si està clar que determinat sector de docents, com de la societat, que siguin PP evidentment no vindran a l'assemblea de docents a protestar de res, perquè suposo que ja els anirà bé, els anirà bé, no? Però... Qualsevol eh, ideologia, qualsevol, som... A veure, hem dit que, que, que eduquem en valors. I un dels principals valors és la llibertat d'expressió, el dret a pensar diferent, el, però sempre amb respecte. Del moment en què t'ataquen, això ja com a que trontolla, no? Però sí, sí, és una assemblea oberta. De, des d'allà, des dels que estan ja... Estem amb un peu a la jubilació, com jo, els més joves, sí, sí, me'n queden poquets. <laughs> doncs els més, més joves, no? Aleshores... Sí, és, és, és oberta. L'Assemblea de Docents és per aquells que vulguem una ensenyança pública, de qualitat, eh, tolerant, solidària, en defensa dels drets humans i, evidentment, en català, que és la nostra llengua vertebradora. Marina Vergés, portaveu de l'Assemblea de Docents de les Illes Balears, moltes gràcies per, per els teus temps, per les teves explicacions i per la feina que, que feis. Estarem, estarem en contacte i segur que um, aviat sortirà moltes persones de les Illes Baleares al, al carrer. Moltes gràcies a vosaltres i sobretot gràcies per donar-nos un espai perquè s’escolti la nostra veu. Periu. Adeuu, gràcies. O salto ràdio. Facer fa son en comunidad. Podes escoitar totes les nostres peces en el saltodiario.com.